Усе інше – пусті балачки. Ферро їхала верхи та стежила за місцевістю. Вони досі йшли за темною водою, крізь її одяг досі дув холодний вітер, у зловісному небі досі зберігався безлад, і все ж місцевість змінювалася. Якщо раніше вона була пласка, як стіл, то тепер на ній було безліч узвиш і несподіваних непомітних западин. На такій місцевості можна було заховатись, і їй ця думка не подобалася. Не можна сказати, що їй було страшно, бо жодна людина не страшила Феро Малджин. Проте вона мусила ще пильніше дивитися та слухати в пошуках ознак того, що тут хтось пройшов, ознак того, що хтось на них чекає. Це було просто розважливо. Трава теж змінилася. Феро звикла до високої трави зусібіч, яка хвилюється на вітрі. Але тут вона була низенька, суха та вицвіла, як солома. А ще, що далі вони йшли – то нижчею вона ставала. Сьогодні довкола виднілися оголені ділянки. Гола земля, на якій нічого не росло. Порожня земля, як порох у безплідних землях. Мертва земля. А чому мертва Феро не бачила? Вона насуплено дивилася на зморщену рівнину, на ледь помітну нерівну лінію далеких пагорбів над обрієм. На всьому цьому обширі нічого не ворушилося, Нічого, крім них і нетерплячих хмар. Та ще одного птаха, що ширяв високо-високо вгорі, мало не застигнувши в повітрі. Тільки тріпотіли довгі пір'їни на темних кінчиках його крил. «Перший птах, якого я побачив за два дні!» – буркнув дев'ятий палий, підозріло дивлячись на нього. «Хм!» – гмикнула вона. «Птах є за нас. Що ми тут робимо?» «Нам більше нікуди податись. Феро було куди податись. Куди завгодно, де є гурки, яких можна вбивати». Говори за себе. «Що таке? У безплідних землях у тебе лишилася купа друзів, і всі цікавляться тобою. Куди подіялася Ферро? Відколи вона пішла, всі перестали сміятись». Він перхнув так, ніби сказав щось кумедне. Що в цьому було кумедного, Ферро не розуміла. «Не всім бути такими популярними, як ти, Біляче». Вона теж перхнула. «Я впевнена, що коли ти повернешся на північ, для тебе приготують бенкет». «О, бенкет точно буде. Щойно мене повісять». Вона на хвилинку замислилася над цим, скосо поглядуючи на нього кутиками очей. Дивлячись, але не повертаючи голови, так, якби він позирнув на неї, вона б могла хутко відвести очі та вдати, ніби взагалі не дивилася. Тепер, почавши звикати до нього, вона була змушена визнати, цей великий біляк не такий вже й поганий. Вони не раз билися разом, і він завжди робив те, що мусив. Вони домовилися поховати одне одного в разі потреби, і вона вірила, що він це зробить. Він мав дивний вигляд, дивно розмовляв, але вона ще не бачила, щоб він щось пообіцяв і не зробив. А тому він був одним із найкращих людей, яких вона знала. Краще, звісно, йому цього не казати і нічим не виказувати, що вона так думає. Тоді він її підведе. «То в тебе нікого нема?» – запитала вона. «Нікого, окрім ворогів». «Чому ти з ними не б'єшся?» «Битися. Я так здобув усе, що маю». Він продемонстрував їй свої великі порожні руки. Нічого, крім страшної репутації та купи людей, яким конче треба мене вбити. Битися? Ха. Що краще ти б'єшся, то гірше від цього тобі. Я мстився не раз, і це може бути з біса приємно, але це відчуття тримається недовго. Помста не згоріває вночі, ніде правди діти. Вона переоцінена. Самої по собі її мало, треба щось іще. Феро заперечно хитнуло головою. «Ти забагато чекаєш від життя, Біляче?» Він усміхнувся. Я думав, ти чекаєш замало. Не чекай нічого і не розчаруєшся. Не чекай нічого і нічого не отримаєш. Феро насупилося. Ось у чому була проблема з розмовами. Чомусь вони завжди вели її туди, куди вона не хотіла. Може, це все брак практики? Вона смикнула заповіддя, підштовхнула коня п'ятами і утекла від палога на інший убік, залишившись сама. Отже, тиша. Тиша була нудною, зате чесною. Вона похмуро зиркнула на лютара, який сидів на возі, а той у відповідь усміхнувся, як придурок, так широко, як йому дозволяли пов'язки на півобличчі. Він чомусь здавався інакшим. Їй це не подобалося. Коли вона в останній міняла йому пов'язки, він їй подякував, і це здавалося дивним. Фера не любила подяки. Вони зазвичай щось приховували. Їй було неприємно, що вона зробила щось варте подяки. Допомога іншим веде до дружби. Дружба в найкращому разі веде до розчарування. У найгіршому – до зради. Тепер лютар говорив, що з Дев'ятипаламу, звертаючись до нього з воза. Північанин закинув голову назад і заревів дурнуватим сміхом, наполохавши свого коня так, що той мало не скинув його на землю. Баяс вдоволено гойдався в седлі, з радісними зморшками довкола кутиків очей, дивлячись, як Дев'ятипали в автузиці з повіддям. Ферро, суплячись, перевела погляд на рівнину. Їй набагато більше було до вподоби, коли ніхто нікому не подобався. Це було зручно та знайомо. Це було їй зрозуміло. Довіра, товариські стосунки, добрий гумор, це все залишалося для неї в такому далекому минулому, що стало майже незнаним, а кому подобається незнане. Фера бачила безліч мертвяків, багато людей вона умертвила сама, чимало поховала власноруч. Смерть була її ремеслом і розвагою, та вона ще й близько не бачила так багато трупів одночасно. Квола травичка була всіяна ними. Вона зісковзнула з сідла та пішла серед тіл. Ніщо не вказувало на те, хто з ким бився, та як розрізнити сторони. Усі мертві однакові на вигляд, особливо ті, яких уже обібрали, забравши броню, зброю і половину одягу. Вони лежали щільною купою, переплівшись між собою в одному місці у довгій тіні розбитого стовпа. Він явно був дуже старий, побитий і потрощений, і його розкришений камінь укривала зів'яла травичка та плями лишайнику. Зверху на ньому сидів, склавши крила великий чорний птах. Коли Феро підійшла ближче, він, не моргаючи, подивився на неї маленькими очима. Наполовину, спершись на побитий камінь, унизу лежав труп якогось здоровання, що досі тримав у неживій руці поламану жердину. Під нігтями у нього був шар темної крові і темного бруду. На жердині швидше за все був прапор, подумала феро. Во який, схоже, було досить небайдуже до прапорів. Вона цього ніколи не розуміла. «Прапорам не можна вбити людину, ним не можна захиститись, і все ж люди були готові вмирати за прапори». «Дорість!» – пробурчала вона, похмуро дивлячись на великого птаха на стовпі. «Різанина!» – сказав Дев'ятипалий. я гмикнув і потер підборіддя. «Але хто кого вирізав?» Ферро побачила, як із-за борту воза визернуло розпухле обличчя лютара, витрішкувате та стривожене. Кей сидів просто попереду нього на місці візника, неміцно тримаючи в руках вішки та з незворушним обличчям дивлячись на трупи. Феро перевернула одне з тіл і понюхала. Бліда шкіра, темні губи. Ще ніякого запаху. Це було недавно, може два дні тому. Але без мух. Дев'ятий палий нахмуривши брови, поглянув на тіла. На них сиділи спостерігаючи кілька птахів. Тільки птахи, вони не їдять. Дивно. Аж ніяк, друже. Ферро рвучко підвела голову. До них полем бою швидко крокував якийсь чолов'яга. Високий біляк у подертому плащі та з звузлуватим дрючком в одній руці. Він мав кудлати масне волосся і довго сплутену бороду. З його обличчя, посіченого глибокими зморшками, витріщались ясні божевільні очі. Ферро дивилася на нього і не зрозуміла достоту, як він міг підійти так близько, залишившись непомітним для неї. Птахи, зачувши його голос, позлітали з тіл, але не кинулося від нього в розтіч. Вони подлетіли до нього. Одні сідали йому на плечі, інші пурхали біля його голови та описували довкола нього широкі кола. Ферро потягнулося по лук і схопилося за стрілу, але бояз витягнув руку. «Ні, бачите оце?» Високий біляк показав на розбитий стовп, і птах злетів з нього, а тоді сів на його витягнутий палець. «Стомильна колонна! Стомиль до овукуса!» Він упустив руку, і птах перескочив йому на плече до інших птахів і сів там, мовчазний і нерухомий. «Ви стоїте просто на межі мертвої землі. Тварини не приходять сюди, якщо їх не змушують». «І що це таке, брати?» Гукнув Баяз, і Феро невдоволено сховала стрілу. «Ще один мах. Вона б могла і здогадатися. Щоразу, коли двоє з цих старих дурнів збиралися разом, вони неодмінно багатсько молали язиками і вимовляли багатсько слів. А це означало багацько брехні. «Великий бояз!» – вигукнув новоприбулий, підійшовши ближче. «Перший споміж маю. Я чув, що ти йдеш від птиць небесних, риб морських і звірів земних, а тепер бачу це на власні очі. Та все ж мене ледве віряться. Хіба таке можливо? Щоб ці благословенні ноги торкалися цієї кривавої землі?» Він поставив свою палицю на землю, а тоді великий чорний птах зліз з його плеча та вчепився в кінець палаці кігтями. Махаючи крилами, поки не вмостився. Ферос острохом відступила на крок, поклавши одну руку на ніж. Їй не хотілося, щоб її обісрала якась з цих істот. «Захарусе!» – промовив Баяс і незграбно зіскочив з сідла, хоча Ферос здавалося, що він вимовив це ім'я безрадісно. «Судячи з вигляду, ти в доброму здоров'ї, брате!» «Судячи з вигляду, я втомився. Я здаюся втомленим, брудним і божевільним, бо такий вже я є!» Тебе важко знайти, Баязе. Я обшукав всю рівнину в обох напрямках. Ми старалися не потрапляти на очі. Нас також шукають союзники Калула. Баяз поглянув на Різанину, і його очі засіпались. Це твоя робота? Мого підопічного, молодого Голтуса. Скажу тобі, що він лютий, як лев, і імператор з нього не гірший, ніж із видатних мужів давнини. Його найбільший суперник, його брат Скаріо, полонив його і помилував. Захарус шморгнув носом. «Я б не радив цього робити, але молоді чинять по-своєму. Це були останні з людей з Каріо, ті, хто не став здаватися». Він недбало махнув рукою на трупи, і птахи в нього на плечах замахали крилами. «Милосердя має свої межі», – зауважив Баяс. «Тікати на мертву землю вони не стали, а тому вчинили опір тут і загинули тут, у тіні стомильних стовпів. Голтус забрав у них штандарт третього легіону». Той самий стандарт, під яким їхав у бій сам столікус, реліквію старих часів, таку саму, як ми з тобою, брате, бояз, схоже, не вразився. Стара ганчірка, цим хлопцям вона не принесла нічого доброго. Не можна стати столікусом, несучи шмат корму для молі. Може, й так, правду кажучи, та штука сильно вицвіла. Усі коштовні камені з неї вже давно повиривали та продали, щоб купити зброю. Коштовні камені в наші дні є розкішу, та зброя потрібна всім. Де тепер твій молодий імператор? Вже вертається на Схід, не маючи часу навіть спалити померлих. Він прямує до Дарміума, щоб облежити його та повісити на його стінах того безумця Кабріана. Тоді у нас, можливо, буде мир. Бояз безрадісно перхнув. Ти хоч пам'ятаєш, як воно – жити в мирі? Якби ти знав, що я пам'ятаю, ти здивувався б... Вирічені очі Захаруса опустилися на Бояза. Але як справи у зовнішньому світі? Як там Юлвей? Як завжди стежить? А що там інший наш брат, ганьба нашої родини, видатний пророк Калул? Боязове обличчя посуворішило. Набирає сили, починає діяти, відчуває, що його мить настала. А ти, звісно, плануєш його зупинити. А що мені ще робити? Хм... Востаннє я чув, що Калул на півдні... Але ти прямуєш на захід. Ти збився з дороги, брате. Тут немає нічого, крім руїн минулого. У минулому є сила. Сила? Ха, ти ніколи не змінюєшся. Дивний у тебе супервід від боязе. Юного мала кусака я, звісно, знаю. Як справи, оповідачу? Гукнув він учневі. Як справи, говоруне. Як із тобою поводиться мій брат? Кей і далі сидів навпочапки на возі. Непогано. Непогано? І все? Отже, ти принаймні навчився мовчати. Як ти навчив його цього Баязе? Я так і не зміг його до цього привчити. Баяз не глянув на Кея. Мені майже не довелося вчити. Отже, як там казав Джувенс, найкращі уроки – це ті, яких навчаєшся самотужки. Захарос перевів вибалушені очі на Ферро, і його птахи всі як один перевели погляд слідом за ним. Дивна вона в тебе. У ній є кров. Тобі все одно потрібен хтось, здатний розмовляти з духами. Він здатен, Баяц кивнув на дев'яти палого. Біляк вовтузився зі своїм сідлом, але тут отетерило підвів в очі. Він? Захарус насупився. Багато гніву, подумала Феро, але є в ньому і печаль, і страх. Птахи в нього на плечах, на голові та на кінці його палиці випростались і розправили крила, а тоді замахали ними та закрякали. «Послухай мене, брате!» «Поки не пізно. Відмовся від цієї примхи. Я виступлю разом із тобою, проти Калула. Виступлю разом із тобою та Йолвеєм. Ми будемо втрьох разом, як у старий час, як ми виступали проти Творця. Згуртовані маги, я тобі допоможу». Запала довга тиша, а на обличчі Баяза з'явилися глибокі зморшки. «Ти мені допоможеш? Якби ж то ти запропонував свою допомогу колись давно, після падіння Творця, тоді я благав тебе допомогти». Тоді ми б, можливо, поклали край безумству Калула, перш ніж він пустив коріння. Тепер увесь південь кишить пожирачами, що перетворюють світ на свій ігровий майданчик і відверто насміхаються з урочистого слова «нашого володаря». Я вважаю, що нашої трійці буде недостатньо. А що тоді? Ти відірвеш Конейл від її книжок? Знайдеш Леру, хоч під який камінь у всьому білому земному колі вона заповзла?» Повернеш Карно з-за широкого океану чи Ансельмі та Щербозуба з краю мертвих. Згуртовані маги, так?» Баязові уста скривилися в посмішці. «Той час завершився, брате. Той корабель давно відплив і ніколи не повернеться, а нас на ньому не було». «Я розумію», – процедив Захарус, як ніколи сильно вирячивши червоні очі. «А якщо ти знайдеш те, що шукаєш, що тоді?» Ти справді вважаєш, що можеш його контролювати? Ти не припускати, ніби здатен на те, на що не були здатні Глустрот, Канедіас і сам Джувенс? Я знаю більше завдяки їхнім помилкам. Я так не думаю. Ти б покарав один злочин іншим і ще гіршим. Баязові тонкі губи та запалі щоки окреслилися ще різкіше. Жодної печалі, жодного страху. Зате багато чистого гніву. «Я не влаштовував цю війну, брата. Хіба я порушив другий закон? Хіба я перетворив на рабів половину людей на півдні заради свого марнославства?» «Ні, також не з нас доклав до цього руку, а ти зробив це більше за багатьох. Дивно, я пам'ятаю те, що ти опускаєш. Як ти чубився з Калулом, як Джувенс вирішив тебе відділити, як ти розшукував творця і умовив його поділитися своїми секретами». Захарос розсміявся грубим кликотливим сміхом, а його птахи закликотали та закрякали разом із ним. «Насмілюся сказати, що він ніколи не збирався ділити з тобою доньку». «Так, Баязе? Донька-творця, Толомей, у твоїй пам'яті є місце для неї?» Баязові очі холодно зблиснули. «Можливо, тут винен саме я», – прошепотів він. «Мені їй повинно належати рішення». «Думаєш, Еуз проголосив перший закон просто так?» Думаєш, Джувенс заховав цю штуку на краю світу, бо вона була безпечна? Вона вона лиха. Лиха, бояз неважливо пирхнув. Лихий це слово для дітей, слово, яким невігласи називають тих, хто з ними не погоджується. Я думав, ми виросли з таких ідей багато століть тому. Але ризики. Я визначився. Боязів голос перетворився на залізо, до того ж добре вигострене. Я роздумував над цим багато довгих років. Ти, Захарусе, виголосив свою репліку та не запропонував мені жодного іншого вибору. Якщо мусиш, спробуй мене зупинити. Якщо ні, відступись. Тоді нічого не змінилося. Старий повернувся до Феро. Його зморшкувате обличчя засіпалося, а разом із ним перевели погляд і темні очі його птахів. А якщо до тебе, демонокровко, ти знаєш, чого торкнеться за його наказом? «Розумієш, що не стимиш за його наказом? Здогадуєшся про небезпеки?» З його плеча зіскочила маленька пташка і защебетала, кружляючи довкола голови Ферро. «Тобі варто втекти і ніколи не зупинятися. Вам усім варто!» Ферро скривила вуста, збила пташку в повітрі і та повалилася на землю, а тоді поскакала і защебетала серед трупів. Інші гнівно крякали, шипіли та квоктали, проте вона на них не зважала». «Ти мене не знаєш, старий дурний біляче з брудною бородою. Не вдавай ніби розумієш мене чи знаєш, що я знаю або що мені пропонували. Нащо мені віддавати перевагу слову одного обриху над словом іншого? Забери своїх птахів і не пхай свого носа до чужого проса. Тоді ми не будемо сваритись. Усе інше пусті балачки». Захарус і його птахи кліпнули. Він насупився, відкрив рота, а тоді мовчки закрив його знову, коли феро розкочила в сідло і різко розвернула свого коня на захід. Воно почула, як за нею йдуть інші, цокаючи копитами. Кей ляснув віжками на возі, а далі голос бояза. «Слухай, птиць небесних, риб морських і звірів земних! Скоро ти почуєш, що скалулом покінчено, його пожирачі обернулися на порох, а помилки минулого поховано, як і мало статися колись давно!» «Я на це сподіваюся, але боюся, що новини будуть гірші!» Фера озирнулася через плече і побачила, як двоє старих і знову перезирнулися. «Поховати помилки минулого не так легко. Я серйозно сподіваюся, що ти зазнаєш невдачі!» «Озирнись довкола себе, давній друже!» Перший з поміж магів усміхнувся, видираючись в сідло. «Твої надії ніколи не справджуються!» Тож вони мовчки полишили трупи, проминули розбитий стомильний стовп і поїхали в мертву землю, до руїн минулого, до Аулкуса, а небо над ними темнішало.